mtazamaji wa ESTA TV karibu katika channel yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Tabora Mkoa wa Tabora ni moja ya mkoa unaopatikana upande wa magharibi mwa nchi ya Tanzania ni miongoni mwa mkoa mkubwa nchi ni Tanzania Ukiwa mkoa ni Tabora unaweza kufika kwenye wilaya zenye historia na vivutio vya utalii kama vile wilaya ya Sikonge Uyui, Urambo, asili ya jina Tabora. Kwa upande wa Tabora, asili ya jina hilo linahusiana sana na lugha ya Kinyamwezi. Wakati Waarabu wanafika katika mji wa Tabora mnamo miaka ya 1830, walikuta mji huo umeendelea sana hasa katika maeneo ya kuihala na itetemia. Na hii ni kwa sababu maeneo hayo yalikuwa na ladiku kubwa ya watu. Waarabu hawakuwa na mpango wa kukaa hapo ila kwa kuwa walilazimishwa kutoa kodi ndipo walipoanzisha vita na mwisho wa siku kuchukua maeneo hayo na kujenga tembe ambalo lipo mpaka hivi leo na mara baada ya Waarabu kuka hapo kuliibuka baadhi ya Waarabu ambao walikuwa maarufu sana na hivyo mwingiliano wa wanyamwezi Waarabu pamoja na Waswahili kutokea pwani ndio kuleta ugeuzi wa matamshi kutoka Mataborwa Matohorwa na Kuwa Tabora hivyo neno Tabora limetokana na kushindwa kimatamshi kwa baadhi ya wageni. Jiografia. Mkoa wa Tabora upo kwenye uanda wakati, kwenye latitudo kati ya nyuzi 4 na 7 kusini mwa ikweta Sehemu kubwa ya eneo la ardhi ya mkoa ni kati ya mita 1000 hadi 1500 juu ya usawa wa bahari. Mkoa wa Tabora una eneo la kilomita za mraba 71,151 na, na kilomita za mraba 34,698 zinatumika katika uhifadhi wa misitu. Huku kilomita 17,122 zinatumika katika hifadhi wa nyama na kilimo. Mkoa huu ni mkubwa kidogo kuliko nchi ya Amerika ya Kati, ya Panama. Ina kilomita za mraba 75,417. Kwa hiyo kwa ukubwa wake km za mraba 76151 Mkoa wa Tabora ndio mkubwa zaidi nchini Tanzania kwa eneo lake ukiachana na mkoa wa Morogoro unaopatikana nchini Tanzania Wilaya Katika mkoa wa Tabora kuna idadi kubwa ya wilaya na hizi ni zinazopatikana katika mkoa wa Tabora ni pamoja na wilaya ya igunga, wilaya ya Nzega, wilaya ya Sikonge, wilaya ya, ya Tabora mjini Wilaya ya Urambo, wilaya ya Uyui na wilaya ya Kaliuwa. Mkoa wa Tabora upo sehemu ya kati magharibi mwa nchi. Sehemu ya juu kabisa katika mkoa wa Tabora ni kilele cha Uumbo chenye urefu wa mita 1395 mashariki mwa wilaya ya Sikonge. Tabora pia inapakana na sehemu ndogo ya mashariki ya Ziwa Sagara. Ukitoka mkoa wa Dar es Salaam kuna umbali wa kilomita zaidi ya 800 Kufika katika mkoa wa Tabora. Na unaweza kufika mkoani ni Tabora kwa usafiri wa mabasi, ndege na hata treni. hali ya hewa ni nzuri ambapo kuna joto kiasi kipindi cha kiangazi na hali ya ubaridi kipindi cha masika. Mkoa wa Tabora una barabara za lami ipo inayoanzia Tabora mjini hadi nzega kuelekea Mwanza. Lakini pia lami kutoka Nzege kuelekea igunga mpaka Singida. Barabara nyingine ya lami ipo inayoanzia Tabora mjini mpaka Urambo yenye urefu wa kilomita tatu. Lakini pia lami nyingine inaanzia Tabora mjini Manyoni yenye urefu wa kilomita nne ukipitia itigi. Kuna njia ya reli kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma na nyingine kwenda Mwanza kwa upande mwingine. Makabila. Makabila yanayopatikana mkoani Tabora ni wanyamwezi ambao ndio wenyeji wa kuu wa mkoa huo. Lakini pia makabila kama Wasukuma, Uwaha na kabila mengine wakiwa kama wageni wa mkoa wa Tabora. Elimu. Katika sekta ya elimu mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa ilioendelea sana katika suala la elimu. Kwani kuna shule za msingi na sekondari za kutosha pamoja na vyuo vya kati na vyo vikubwa ambapo asilimia kubwa ya wanufaika wana Tabora wenyewe. Na wengine kutoka mikoa mbalimbali wanaenda mkoa ni Tabora kwa ajili ya kupata elimu. Shughuli za kiuchumi. Wakazi wa mkoa huo wa Tabora asilimia kubwa ni wakulima na wanalima sana tumbaku na baadhi ya mazao ya chakula na biashara. Pia kuna wafugaji ambao huvuga kama sehemu ya biashara na tamaduni. Wakazi wa Tabora hupendelea sana vyakula kama vile viazi, wali na ugali. Huko akitumia sana karanga kama sehemu ya kiungo cha mboga lakini mkoani ni Tabora kuna matunda ya aina mbalimbali yenye kupendwa na wakazi wa mji wa Tabora Utalii ukiwa mkoa ni Tabora unaweza kufika kwenye wilaya za historia na vivutio vya utalii kama wilaya ya Uyui na nyinginezo nyingi Mkoa wa Tabora ni moja kati ya mkoa wenye vivutio vingi sana kuna makumbusho ya kuihala kuna misitu ya asili kuna mabonde na milima yenye kuvutia kuna mito mbalimbali mbali, na bila kusahau ukiwa wilaya ya Sikonge kuna kaburi la mchungaji wa kwanza wa Kinyamwezi wa kanisa la Moravian na pia utapata kuona kanisa la pili la Moravian lilojengwa miaka 1897 na linatumika mpaka hivi leo lakini pia utalii wa kiutamaduni unapatikana sana mkoani Tabora hasa kwa makabila kama Wanyamwezi na Wasukuma. Hakika mkoa wa Tabora ni urithi pekee. Lakini pia kuna utalii wa milima na miongoni mwa milima hiyo ni mlima bunasu. na milima ya Kiganga. Mbali na kuwa na milima, lakini pia kuna vivutio vya mito inayopatikana mkoani ni Tabora. Na mito hiyo ni pamoja na Mto Kirurumo, Mto Kisimani, Mto Kisisi, Mto Kisitu. Mto Lutembo, Mto Makoja, Mto Makulwa na mito mingine mingi ambayo ni vivutio katika mkoa wa Tabora. Na hii ndio historia ya mkoa wa Tabora, mkoa ambao unapatikana nchini Tanzania na ni mkoa mkubwa kwa kuwa na eneo kubwa. Historia hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Bista TV na kusimuliwa na Potina Sakiye.